Lektia Schuster. Lektion 6 Die Einladung Guten Appetit. Bitte bedienen Sie sich. Danke. Zu Beginn nehme ich gern Brot und Käse. Oh, das Brot ist ganz frisch. Ich mag frisches Brot. Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Vielleicht Bier? Nein, danke. Bier mag ich nicht. Wir haben auch noch Wein oder Saft. Ein Glas Wein trinke ich gerne. Trinken Sie lieber Rotwein oder Weißwein? Am liebsten trinke ich Rotwein. Ich kann Ihnen einen sehr guten, trockenen württembergischen Rotwein empfehlen. Danke, sehr gerne. Hast du den Kartoffelsalat schon probiert? Ja, der schmeckt ausgezeichnet. Versuchen Sie bitte auch ein bisschen Wurstsalat. Der ist heute besonders gelungen. Was ist das? Wurstsalat ist eine süddeutsche Spezialität. Das sind Würststücke mit Essigsoße und Zwiebeln. Der schmeckt prima. Auf die angenehmen Gäste zum Wohl. Anbieten Angenehm Der Appetit, ausgezeichnet, bedienen, sich bedienen, der Beginn, besonders, das Bier, das Brot, eingeladen, empfehlen, die Essigsoße, die Frau, frisch, ganz, der Gast, gelungen, Das Glas, Guten Appetit, Der Herr, Ihnen, Der Kartoffelsalat, Der Käse, Liebe, gern, Liebsten, Am liebsten, Prima, Probieren, Der Rotwein, Der Saft, Schmecken, Die Spezialität, Süddeutsch, trocken, versuchen, von der Wein, der Weißwein, das Wohl, zum Wohl, der Wurstsalat, das Wurststück, Württembergisch, die Zwiebel.